Мріяла вивчити ще кілька мов. І от війна. Окупація. Родина гине під бомбардуванням. А я? Я наймаюсь працювати перекладачем до німців. Реєструюсь у списку німецьких громадян. Отримую статис «Фольксдойче», бо дід мій і справді був обрусілим німцем, архітектором, хоч і не дуже відомим і завдяки цьому маю свій харчовий пайок. Примітка. Список німецьких громадян – так називалось Центральне реєстраційне бюро, організоване німцями в окупованих країнах Східної Європи для реєстрації етнічних німців, що були громадянами цих країн. Зареєстровані в списку мали привілеї у харчуванні та особливий правовий статус. Працювала я, де потребували тлумача. То на вокзалі, то на товарній станції, то в комендатурі. Що про це згадувати? Всяке бувало. Я працювала на тих, через кого загинула моя родина. Та не я одна тоді мусила шукати роботу в окупації. Але... Не у кожної дівчини траплялось фатальне кохання з ворогом. А як інакше можна було їх назвати? Але й серед німців були різні люди. Підневільні, змушені йти на фронт попри власне бажання. Були розумні, інтелігентні, яких війна кинула, закрутила в ту м'ясорубку. Молодий, може не кілька років старший за мене Йоган. Працював при комендатурі, бо теж володів мовами. І кидати його в окопи було б нерозумно. Недовгим було наше кохання, перемішане з різними протилежними почуттями. Він страждав, бо не підтримував загарбницької філософії фюрера. Відчував власну відповідальність за те, що сталося з моєю родиною і багатьма іншими був розумним, начитаним, мобілізованим зі студентської лави єдиним сином уже літніх батьків. Багато чого наплутано було в наших стосунках. Він загинув разом з полковником, машину якого підірвали партизани, коли вони їхали у справах за містом. А я? А я жила далі. Їла хліб за німецькою карткою, і думала, навіщо живу? Потім на мене вийшли підпільники і просили допомоги. Я погодилась і підтримувала їхню боротьбу інформацією. Восени 43-го Київ визволили. Прокравшись до архіву, я вилучила свої папери, згідно з якими під час окупації вважалася фольксдойче. Навіщо? Я ж нікому не зробила шкоди. Наопаки, допомагала нашим, але хто знав, кому й за що доведеться платити після визволення. Грім грянув не відразу. А коли після війни, уже в 49-му, мене розшукав один француз, що працював десь у Москві, а в Києві був у справах. Він показав мені лист від Йогана до його батьків де той розповідав про мене, про нас, про свою мрію забрати мене з собою, хоч би як закінчилась війна, повернутися додому до батьків і постаратися їхньою родиною компенсувати мені втрату моєї. Я читала та плакала. А той місьє казав, що знайомий з батьками на які живуть в Ельзасі, що вони не мають інших дітей, і хотіли б для початку листуватися зі мною, а ще сподіваються якось побачитись, а може навіть умовити мене переїхати до них, тим більше, що їхня територія після війни знову відійшла до Франції. Наївні мрії нещасних батьків, які не знали нашої системи, нашої країни, наших порядків, де люди – зникали безслідно за необачно сказане слово. Не те, що. Француз залишив мені невеличку передачу від йоганових батьків, наручний годинник, і відріз шовку на плаття. Я написала їм листа, подякувала, розповіла, яким славним був їхній син, і що я, правда, його любила. Написала, що... Не збираюсь виїжджати з країни і планую жити тут, хоча дуже вдячна їм за запрошення. Я не написала би з роду такого листа, щоб відіслати поштою, але його ж обіцяли передати особисто. Невдовзі по мене приїхали люди у формі, і життя моє різко змінилося. У 25 років... Мене звинуватили в пособництві окупантам та ледне в повоєнному шпіонажі. Довести, що я не зробила ніякого зла власній країні, а навпаки допомагала підпільникам,